43. fejezet Kéti visszabotorkált a saját házikójához, de még mindig úgy érezte magát, mintha álmodná az egészet. Leült a hintaszékbe, és házát bámulva arra gondolt, hogy teljesen elvesztette az eszét. Tudta, hogy a gyerekek gyakran találnak ki maguknak képzeletbeli barátokat, de hát ő már nem gyerek. Persze igencsak stresszes volt az élete, amikor megérkezett szószportba. Itt volt egyedül, barátok nélkül, szökevényként, folyton hátra tekingetve, rettegve, hogy mikor bukkan a nyomára Kevin, hát ki ne szorongana ilyen körülmények között. De ez vajon elég ahhoz, hogy teremtsen magának egy alter ego -t? Egyes pszichiáterek szerint talán igen, de ő azért nem volt ebben olyan biztos. A probléma csak az volt, hogy nem akarta elhinni, hogy ez történt. Képtelen volt elhinni, mert az egész olyan valóságosnak tűnt. Emlékezett a beszélgetéseikre, látta maga előtt, mikor milyen arcot vágott Joe, hallotta a nevetését. A vele kapcsolatos emlékei ugyanolyan valódinak tűntek, mint az Alexhez fűződők. Persze valószínűleg ő sem valós személy. Alig, hanem csak ő találta ki a férfit is. Meg Christent és Gyost. Úgy néz ki az ágyához szíjazva feküdt valami bolondok házában, és beleveszett a maga teremtette világba. Bosszusan, zavartan csóválta a fejét, és mégis. Volt még valami, ami nem hagyta nyugodni. Megfoghatatlan hiányérzet gyötörte. Megfeledkezett valamiről. Valamiről, ami nagyon fontos. De akárhogy törte a fejét, képtelen volt rájönni, hogy mi az. Az utóbbi napok eseményei kizsigerelték, is idegileg igencsak megviselték. Fölnézett. Lassan már szürkült az égbolt, és csökkent a hőmérséklet. A fák közelében enyhe ködereszkedett a talajra. Kéti elfordult Joe házától, mert tudta, hogy mindig is így fogja hívni azt a házat, Függetlenül attól, hogy milyen lelkiállapotot sugal, és vizsgálgatni kezdte a levelet. A borítékra nem írtak semmit. Volt ebben a fölbontatlan levélben valami ijesztő, bár nem igazán tudta, hogy miért. Talán Alex arcán látott valamit, amikor odaadta neki. Minden esetre értette, hogy nem csupán komoly dologról van szó, hanem olyasmiről, ami a férfi számára nagyon fontos. Arra gondolt, hogy vajon miért nem mondott erről semmit Alex. Nem tudta, de azt igen, hogy hamarosan besötétedik, és kezd kifutni az időből. Megfordította a lepecsételt borítékot, és fölbontotta. A gyérülő fényben végighúzta az ujját a sárga levélpapíron, majd széthajtogatta a lapokat, és olvasni kezdett. A nőnek, akit a férjem szeret. Ha furcsálod, hogy a kezedben tartod ezeket a sorokat, kérlek, hidd el, hogy én ugyanolyan furcsán érzem magam most írás közben. Persze ez a levél egyébként sem nevezhető normálisnak, semmilyen szempontból. Rengeteg mindent akarok megosztani veled, és amikor tollat ragadtam, még minden tiszta volt a fejemben. Most viszont már küszködöm, és azt sem tudom, hol kezdjem. Először is hadd mondjak el valamit. Ma már mélyen hiszek abban, hogy minden ember életében eljön a gyökeres változás tagadhatatlan, kitüntetett pillanata, amikor a körülmények összjátéka folytán egy csapásra átalakul minden. Számomra ez a pillanat az volt, amikor megismerkedtem Alexsel. Nem tudom hol és mikor olvasod ezt a levelet, de azt tudom, hogy ha olvasod, az azt jelenti, hogy ő szerettéged és azt is jelenti, hogy össze akarja kötni veled az életét, és a semmi más nem is, ez mindenképpen közös lesz bennünk. A nevem, amint azt valószínűleg már tudod, Kerli, de a barátaim életem nagy részében dzsónak hívtak. Kéti félbehagyta az olvasást, és csak nézte a kezében tartott levelet, de képtelen volt fölfogni a szöveg értelmét. Mély lélegzetet vett, és még egyszer elolvasta az utolsó szavakat. A barátaim életem nagy részében joe hívtak. Görcsösen markolta a levélpapírt, úgy érezte, végre felszínre került az emlék, amelyet addig nem tudott fölidézni. Egy csapásra újra ott volt Alex hálószobájában, a tűzészakáján. Érezte, hogy megfeszülnek a kar és hátizmai, ahogy kihajítja a hintaszéket a csukott ablakon, újra átélte a pánikot, amely akkor tört rá, amikor a Jost és Krisztent a paplamba, és újra hallotta a háta mögött a hangos retcsenést. Abban a pillanatban megvilágosodott minden. Eszébe jutott, hogy akkor megpördült a tengeje körül, és meglátta a falon lógó portrét, Alex feleségének portréját. Ott... A rettegés, füstötokádó poklában össze volt zavarodva, és rövid zárlat állt be nála. pedig tisztán látta a nő arcát. Igen, még közelebb is lépett, hogy jobban megnézze magának. Ez a nő nagyon hasonlít Júra. gondolta akkor, de az agya képtelen volt ezt földolgozni. Most viszont, a lassanként besötétedő égbolt alatt, a verandán üldögélve teljes bizonyossággal tudta, hogy tévedett. Súlyos tévedés volt minden. Ismét Joe házára emelte a tekintetét. Az a nő azért hasonlított Jóra, döbbent rá hirtelen, mert ő volt Jó. És ekkor kéretlenül magától föltolult egy újabb emlékfoszlány, annak az emléke, amikor a barátnője egy délelőtt először jött át hozzá. A barátaim Jónak szólítanak. Mondta akkor bemutatkozás gyanánt a nő. Ó, Istenem! Kéti elsápadt. Joe. Ekkor nyilalt belé a felismerés, hogy nem csak elképzelte joe hogy nem ő találta ki. Joe valóban ott volt. Kéti torka összeszorult. Nem azért, mert olyan hirtelen volt ez az egész, hanem azért, mert hirtelen világossá vált előtte, hogy a barátnője Joe az ő egyetlen barátja, az ő bölcs tanácsadója, támasza, bizalmasa, soha többé nem jön vissza. Soha többé nem kávéznak együtt, soha többé nem isznak meg egy üveg bort, nem üldögélnek a verandán. Soha többé nem hallja jó nevetését, nem láthatja, ahogy fölvonja a szemöldökét. Soha többé nem hallja panaszkodni, hogy kétkezi munkát kell végeznie, és két is sírva fakadt, Elsiratta az ő csodálatos barátnőjét, akivel az életben nem találkozhatott. Nem tudta, mennyi idő telhetett el, mire újra hozzá tudott fogni az olvasáshoz. Kezdett sötétedni. Nagy sóhajjal fölállt és elfordította a kulcsot a zárban. Belépett a házba és leült a konyhaasztalhoz. Eszébe jutott, hogy Joe egyszer ott ült a szemközti széken, és megmagyarázhatatlan módon kezdett megnyugodni. Hát jó, gondolta magában. Most már készen állok rá, hogy meghallgassam, mit akarsz még mondani. De a barátaim életem nagy részében john hívtak. Kérlek, szólíts te is így, és csak hogy tudd, már is a barátnőmnek tekintelek. Remélem, mire a levél végére érsz, te is ugyanúgy érzel majd irántam. A halál furcsa ügy, nem foglakuntatni a részletekkel. Lehet, hogy néhány hetem van még, lehet, hogy néhány hónapom, és köszhegy ugyan, de igaz, hogy sok minden, amit valaha fontosnak hittem, már nem az. Nem olvasok újságot, nem érdekelnek a részvényárfolyamok, nem aggaszt, hogy esni fog-e a szabadságunk alatt. Inkább az élet lényegi momentumain elmélkedem. Alexre gondolok, hogy milyen jó képű volt az esküvőnk napján. Eszembe jut a kimerültség és a diadalmámor, amit akkor éreztem, amikor először tartottam a karomban josh és Krisztent. Csodálatos babák voltak. Sokszor az ölembe fektettem és bámultam őket, amikor aludtak. Órákig el tudtam nézni őket, hogy az én orromat örökölték, vagy Alexét, az én szemem, vagy az övét. Néha amikor álmodtak valamit, a kiskezük ökölbe szorult, és megmarkolta az ujjamat, és jól emlékszem, hogy akkor úgy éreztem, ennél tisztább, tökéletesebb örömöt még sohasem éltem át. Amíg nem voltak gyerekeim, nem is értettem igazán, hogy mi az a szeretet. Ne érts félre, nagyon szeretem Alexet, de az más, mint a Josh és Kristen iránti szeretetem. Nem tudom, hogy magyarázzam el ezt neked és azt sem tudom, hogy igényele egyáltalán magyarázatot. Csak annyit tudok, hogy a betegségem dacára úgy érzem, Isten áldása van rajtam, mert megtapasztalhattam ezt az érzést. Teljes értékű, boldog életet éltem, és átélhettem azt a fajta szeretetet, amelyet sokan nem ismerhetnek meg. Mégis riaszt a prognózis. Ha Alex itt van, igyekszem bátran viselkedni, a gyerekek pedig még kicsik ahhoz, hogy megértsék, mi történik valójában, de a csöndes pillanatokban, amikor magam vagyok, folynak a könnyeim bőven, és néha már kezdek kételkedni benne, hogy elapadnak-e valaha is. Tudom, hogy nem szabadna, mégis rendre azon rágódom, hogy soha nem fogom iskolába vinni a gyerekeimet, és soha többé nem lehetek szemtanúja, hogy milyen izgatottan várják a karácsonyt. Soha nem lesz rá alkalmam, hogy segítsek Krisztennek ruhát venni a szalagavatójára, vagy megnézzem Josh bézból meccsét. Rengeteg dolog van, amit soha nem fogok látni, vagy együtt csinálni velük, és néha kétségbe sem, hogy mire megházasodnak, már csak egy régi emlék leszek a számukra. Hogy mondhatom meg nekik, hogy szeretem őket, ha egyszer nem vagyok velük? És Alex, ő az én nagy álmom, az én társam, a szeretőm, a barátom. Nagyon odaadó apa, sőt, mi több, ő az én ideális férjem. Leírhatatlan megnyugvást tölt el, ha magához ölel, és leírhatatlan izgalommal várom, hogy este befekhessek mellé az ágyba. Van benne valami rendíthetetlen emberség, az élet jóságába vetett hit, és megszakad a szívem, ha arra gondolok, hogy egyedül marad. Ezért kértem meg, hogy adja át neked ezt a levelet. Úgy gondoltam, így talán könnyebben betartja az ígéretét, hogy egy szép napon ismét talál magának egy különleges nőt, aki szereti őt, és akit ő is szeretni tud. Szüksége van erre. Valóságos áldás, hogy öt éven át a házastársa lehettem, és bár ennél rövidebb ideig, a gyerekeink anyja. Most viszont az életem lassan véget ér, és te fogod átvenni a helyemet. Te leszel Alex felesége, aki együtt öregszik meg vele, és te leszel az egyetlen anya, akit a gyermekeim ismerni fognak. El sem tudod képzelni, milyen nehéz itt feküdni az ágyban, nézni a családomat, és tudni mindezt, meg azt is, hogy nem változtathatok semmin. Néha arról ábrándozom, hogy visszajövök majd valahogy, megtalálom a módját, hogy a gondjukat viseljem, és jól alakuljon az életük. Szeretném hinni, hogy nézhetem majd őket a mennyországból, hogy meglátogathatom őket álmukban. Szeretném hinni, hogy az én nagy utazásom még nem ért véget, és imádkozom, hogy a határtalan szeretet, amit irántuk érzek, valahogy lehetővé tegye a folytatást. És itt jössz a te. Szeretném, ha megtennél valamit a kedvemért. Ha szereted a legszet, akkor szeresd örökké. Nevettesd meg újra, és becsüljétek meg az együtt töltött időt. Sétáljatok, biciglizzetek, mozizzatok a kanapén, a takaró alatt összebújva. Csinálj neki reggelit, de ne kényeztesd el. Csináljon reggelit ő is neked, hogy meg tudja mutatni, milyen különlegesnek tart. Csókold meg, szeretkezz vele, és érezd magad szerencsésnek, amiért összehozott vele a sors, mert ő az a fajta ember, aki bizonyítani fogja, hogy jól döntöttél. Arra is megkérlek, hogy szeresd a gyermekeimet ugyanúgy, ahogy én szerettem őket. Segíts nekik leckét írni, a lehorzsolt könyökükre, térdükre, ha elesnek. Borzold meg a hajukat, és biztasd őket, hogy nyugodtan belevághatnak majd bármibe, amit a fejükbe vesznek. Este takargasd be őket, és segíts nekik elmondani az esti imát. Csinálj nekik tíz órait, támogasd a baráti kapcsolataikat. Rajongi értük, neves velük sokat, segítsd őket abban, hogy kedves és független felnőttek váljanak belőlük. Idővel tízszeresen visszakapott tőlük a szeretetet, amit adtál nekik, ha másért nem, hát azért, mert Alex az apjuk. Kérlek. Könyörögve kérlek, tedd meg ezt a kedvemért. Végső soron ők most már a te családod, nem az enyém. Nem vagyok féltékeny, és nem haragszom rád, amiért átvetted a helyemet. Mint már említettem, a barátnőmnek tekintelek. Boldoggá tetted a férjemet és a gyermekeimet, és azt kívánom, bár csak ott lehetnék, hogy személyesen mondjak köszönetet ezért, de csak annyit tehetek, hogy biztosítalak örök hálámról. Ha Alex téged választott, akkor szeretném, ha elhinnéd, hogy én is téged választottalak. Lelkitársad, Kerli, Joe Kéti a levél végére érve letörölte a könnyeit és végighúzta az ujjait a lapokon, majd visszacsúsztatta őket a borítékba. Ezután szép csöndben leült és elgondolkodott Joe szavain, de tudta, hogy pontosan azt fogja tenni, amire Alex néhai felesége kérte. Nem a levél miatt, gondolta, hanem azért, mert tudta, hogy valami megmagyarázhatatlan módon jó volt az, aki az elején szeliden noszogatta őt, hogy adjon Alexnek egy esélyt. Elmosolyodott. Köszönöm, hogy bíztál bennem. Suttogta és tudta, hogy joe mindvégig igaza volt, hiszen valóban beleszeretett Alexbe, megszerette a gyerekeit, és már el sem tudta képzelni nélkülük a jövőjét. Ideje hazamenni, gondolta. Ideje meglátogatni a családot. A hold ragyogó fehér korongja mutatta az utat a dzsíphez. De mielőtt beszállt volna, Kéti még hátrapillantotta válla fölött a barátnője háza felé. Égtek a villanyok, ragyogó sárga fény szűrődött ki az ablakokon és Joe is ott állt a frissen kifestett konyha ablakánál. Két ilyennél többet nemigen látott, mert túl messze volt, de úgy tűnt, hogy Joe mosolyog. A barátnője búcsúzóul barátságosan odaintett neki, újfent emlékeztetve kétit arra, hogy a szerelem néha lehetetlenre is képes. De amikor pislogott egyet, a ház megint elsötétült. Mindenütt kialudt a villany, és eltűnt Joe is, de Kéti, mintha hallotta volna a levélből ismerős szavakat, a lágy szellő szárnyán suhantak tova. Ha Alex téged választott, akkor szeretném, ha elhinnéd, hogy én is téged választottalak. Kéti elmosolyodott, és elfordította a fejét. Tudta, hogy csak csalódás volt, a képzelet szüleménye. Tudta, mit látott. És azt is tudta, mit hisz. Vége.